Передусім на спину широку нап'яв він смугасту барсову шкуру, потім на голову міцно насунув мідний шолом і списа узяв у могутню правицю. Вирушив він, щоб брата збудити, який над аргейським людом володарем був і як Бог мав пошану в народі. Біля корми корабля він застав його... Зброю на плечі, той одягав причудову, і братові дуже зрадів він. Перший до нього звернувся, тоді Минелай гучномовний. Нащо мій любий так вирядив сти? Чи не хочеш заслати товаришів до троян у розвідку? Та дуже боюсь я, що не наважиться, мабуть, ніхто поміж них на цей подвиг. Потай самому в розвідку до стану ворожого вийти Ночі божистої, надто відважного був би він серця. Відповідаючи, мовив владущий йому Агамемнон, Треба й мені, і тобі, минелаю, опарост козевсів, Доброї ради, як захистить, врятувати аргеїв, і кораблі їх, коли так змінилося Зевсове серце. Більше, бо серцем своїм уподобав він Гектора жертви. Ще я не бачив такого ніде і не чув, щоб людина протягом дня одного а вже стільки жахів спричинила, скільки їх Гектор завдав, улюблениць Зевса, Ахеям, сам власноручно, хоча... Ні Бога він син, ні богині. Справ натворив він таких, Що довго й придовго аргеї Їх не позбудуться. Лиха він стільки накоїв Ахеєм. Тож на мерщий І поклич з кораблів крутобоких І до мене з Еантом. Я ж богосвітлого кинусь Нестора з ложа піднять. Чи не згодиться він завітати Сам до побожних загонів сторожі і дать їм накази. Будуть вони його слухать радо, начальник, бо варти. Син його разом з вождем, Миріоном, супутником вірним і до Менея. Ми їм доручили очолить сторожу. У відповідь мовив до нього тоді минела й гучномовний. Що ж бо ти словом своїм порадиш мені і накажеш? Чи залишатися з ними і твого дожидати приходу, чи, передавши доручення, знову назад повернутися? Знову промовив до нього володар мужів Агамемнон. Там залишайся, а то один з одним ми ще розминемось, в пітьмі блукавши, багато доріг є у нашому стані. Ішовши, усіх окликай, наказуй усім, щоб не спали, Мужеві кожному батька, ім'я, називаючий роду, Кожному шану віддай, душею не будь веледумний, Треба й самим потрудитися нам. Ці на плечах тяготи, видно, з народження нашого Зевс нам призначив носити. Мовивши так, він з напуттям тоді відпустив свого брата, Сам же до Нестора швидко подався керманича люду. Старця знайшов під наметом біля кораблів чорнобоких. В ложі м'яком зброя оздобна при ньому лежала. Щит, два списи його гострі, і шолом, що виблискував ясно. Поруч і пояс барвистий лежав, надягав його старець. До мужезгубного бою, вести виряджаючись лави воїв своїх, смутливій бо старості ще не піддався. Спершись на лікоть на ложі і голову трохи підвівши, він до Атріда звернувся і став його словом питати Хто ти й чого тут блукаєш по табору, між кораблями, в темряві ночі, коли Усі люди давно спочивають. Мула, що десь заблукав, чи товариша свого шукаєш. Мовчки сюди не підходь, озавися, чого тобі треба.